kör disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel bennünket a D89 09.99-es számon. elköszöntöm a kedves hallgatókat, Lakatos Gyula vagyok, a Krétakör adásban, és itt van kedves barátom és Bányai Géza, akivel már hosszú idő óta vezetjük ezt a műsort. A mai témánk a hipnózis, az agy manipulációnak a, a témája lesz, mert ugye ez a mai világban egy nagyon népszerű sok esetben szinte híres embereknél a mindennapos tevékenység, hiszen olvashatjuk azt is, hogy a nagyon híres Jennifer Aniston színésznő a hipnózis segítségével szokott lepillanat a dohányzásról, Kevin Kosner színész pedig az egyik filmjének forgatására magával javít a saját hipnotizőrét, mert tengeri betegségben szenved és ezáltal próbálta kezelni a, a, a nehézségeit. Ugye ezek például ilyen esetben pozitívan jönnek le, de az a probléma, hogy sok esetben a hipnózis, az agymanipulációnak negatív eredménye és negatív hatásai is vannak. Amit mi sem jelez jobban, mint egy pár évvel ezelőtt megjelent nagyon érdekes kutatás, egy cikk, aminek az volt a címe, hogy az Isten törlő kapszulák és ennek a lényeg az volt, hogy pszichiáterek, pszichológusok, egyéb agykutatók, hát hozzá kell tenni materialista felfogású tudósokról van szó, kutatásokat végeztek, és megpróbálták bebizonyítani, hogy tulajdonképpen az embernél ez a, a úgymond lelkiismeret, a jó érzés, ez a vallásosság, ez a szentimentális dolog, ez tulajdonképpen nem más, mint az agy egyik területén lévő egy tevékenység, amit ugye kezelni lehet. Tehát ők ezt egy negatív dolognak álltották be, és amit kezelni lehet, és hát mindenféle kutatásokat végeztek, és létre is hoztak egy olyan úgymond istentőlő kapszulák elnevezésű tevékenységet, amelyen az agynak ennek a területét tudják úgymond izgatni, irányítani, befolyásolni, hogy ne legyenek az emberek nagyon ilyen szentimentálisak, mert ne legyen lelkismerett fordulások, hogyha valami nehézségbe vagy problémába ütköznek, hanem azt úgy frappánsan, becsületesen, jó keményen tudják megoldani, ne okozza nekik ez problémát. És sajnos ez egész negatív dolgokba is át tud csapni, hiszen talán pár évvel ezelőtt jó pár évvel ezelőtt az újságok tele volt egy gyilkosság sorozata Magyarországon, és ahol végül is kiderült, egy katonatiszt is benne van ebben a dologban, és amikor vele beszélgettek, akkor egyszerűen ő azt mondta, hogy neki ez egy akadály volt, egy másik ember megölése, tehát az ő terveiben, az ő tevékenysége egy akadályt jelentett, és ez, ez, ez csak egyszerűen az akadály elhárítása volt, tehát nem egy, egy, egy, egy másik ember, egy lény megölése, életének kioltása, tehát semmilyen erkölcsi szinten nem jelent meg nálad a dolog, hanem egy egyszerűen egy akadály volt, amit a cél érdekében úgy egyszerűen meg kellett semmisíteni, féle kellett tenni. Hát itt jelen egy ember megölésével kapcsolatos tevékenységet kell sajnos értenünk. És ez az agymanipuláció, hipnózis, ugye a filmekben és a mai világban rengeteg film van ebből, hogy hogy befolyássák az embereket, főleg katonákat, a szuperkatonákat, hogy akarják létrehozni, kiképezni, hogy ne jelentsen ez -e -e problémát. És hogy hát ez tulajdonképpen egy nagyon veszélyes tevékenység, ha ezt nézzük, mert magára az embernek az értékeit, a erkölcs értékeit, Próbálják, tulajdonképpen megsemmisíteni. Nem tudom, hogy te miket hallottál, mi a véleményed ezekről. Hát én nem volt szerencsém, vagyis nem voltam olyan szerencsétlen helyzetben, inkább úgy mondanám, hogy ilyesmivel közvetlen kapcsolatba kerüljek, kerüljek tehát ahol ilyen, ilyen szinte ördögi vagy elszánt módon manipulálni akarják valakinek a gondolkodását. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ez a fajta agymanipuláció, vagy hipnózis, ez tulajdonképpen a mi társadalomban nagyon tudatosan működik. Néhány ember egészen tudatosan arról, és, és gerjeszti, hogy ez így legyen, néhány olyan ember, akit a pénz, vagy a politikai hatalom befolyásol, és nagyon is érdekében áll, hogy az emberek gondolkodása manipulált legyen. A többség azonban öntudatlanul vesz részt ebben a manipulációban. Én úgy gondolom, hogy ez a manipuláció elsősorban ma a média és a kereskedelem megnyilvánulásain keresztül ér el hozzánk, és minden nap tapasztaljuk ezt. Ak akkor tapasztaljuk, amikor bizonyos fajta gondolatok, gondolati mintákatnak a túl erős hangsúlyozása történik minden nap állandóan, és ö, minden gondolatot erre ö, visznek ki, vagy pedig ö, valami, valamilyen érdek valakinek az érdekei szerint irányítanak gondolatokat. Nagyon sokszor úgy vannak emberek, hogy a, hogy a médiával kapcsolatban, vagy a globalizált gazdasággal kapcsolatban valamifajta összeesküvésről beszélnek. Én személyiszerűen nem hiszek az ilyenfajta összeesküvésben. Ugyanakkor tény, hogy főleg a reklámiparban és annak a, az ideológiai számára ő, nyilvánvaló az, hogy a tömegbefolyásolásnak megvannak a maguk eszközei, amiket tudatosan használnak. Amikor valaki üzletet akar kötni, és a, a, a pénzi lehetőségeitől függően ö, foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet befolyásolni az embereket, akkor nyúl ezekhöz a manipulatív eszközökhöz. És ezt, ez az, amit a, a a bemutat tulajdonképpen az embereknek például egy reklámformájában. formájában, például a reklám formájában például bemutat egy képet, ami egy idilli képet ö, övetít a néző elé, és a megfelelő hangulat fölidézésével ezt hozzá kapcsolja például egy bizonyos termékhöz, amit el akar adni. Ez nagyon ártatlan dolognak tűnik, mert hisz én gyártok valamit, el szeretném adni, hát hogy a fenébe adjam el, ha nem tudnak róla, tehát meghirdetem. Amikor azonban az eszközök elkezdenek kifinomodni, ennyire finommá válni, mint ahogy ma már ez történik, akkor olyan eszközöket vetünk be, ami bizony átmegy a közvetlen manipulálás, méghoz egy nagyon finom pszichai manipulálásnak a, a formájába. Na most persze vannak olyan dolgok is, mint például olyan dolgok is, amit például ö, ö, szintén kevesebbet beszélnek, aki üzlettel foglalkozik az ellenben, találkozik ilyesmivel. Nem mindegy például, hogy milyen szint választanak egy, egy üzletnél, nem mindegy, hogy milyen illatokat használnak, sőt, ma már rendelkezésre állnak bizonyos illatok, sőt, hormon jellegű készítmények, amiket bizony ö, bele lehet adagolni mondjuk a, a légtisztítóba, vagy a, a a néhkondicionálrendszerbe, és így egy gyáruháznak mondjuk a <coughs> vásárlóit lehet arra finoman ösztönözni, hogy akarjanak vásárolni. Vagy például rendelkezésre állnak olyan hormonkészítmények, ami ugyan ö, ö, magán célra van ajánlva, tehát valaki fel akarja kelteni maga irát a figyelmet, akkor be lehet olyan ösztrogén, vagy testoszteron, ilyen hormon jellegű készítmények, amikor magára permetezés, és utána egy férfi vagy egy nő számára vonzóvá válik, begerjeszti a másikat. A vicc az, amikor ezeket ö, valaki elkezd üzleti megfontolásokból, vagy politikai megfontolásokból használni. Az amerikaiak kifejlesztettek egy olyan ö, szert, ami ehhez hasonló, amivel állítólag, hogyha bepermetezik az ellenséges katonákat, akkor mondjuk hirtelen homokos vágyak ébrednek bennük, és ezáltal demoralizálják mondjuk az arab katonákat, akik ugye teljesen kiakadnak. Tehát ez a manipulációk meg ezek a nagyon durva módszerei, valószínűleg nem vagyunk tudatában annak, hogy ezt alkalmazzák-e, vagy hogyan alkalmazzák, hisz pont a finomság miatt nem felfedezhető. Egy nagy része, például a reklámok működésében, vagy a marketinggépezet működésében, vagy a politika, propaganda működésében, ezeket tulajdonképpen azért föl lehet ismerni. Meg lehet tanulni, hogy hogy működik, és azt lehet mondani, hogy most manipulálnak. Hát igen, nagyon érdekes, amiket elmondtál, és nekem is, meg nagyon sok embernek, akivel ilyenekről beszélgetni szoktunk, felvetődik a kérdés az emberi egyéni szabadságok, hogy létezik -e ez egyáltalán a mai világban. Tehát, hogy, hogy lehet egy olyan körülmények között élni, olyan körülményeket teremteni a magánéletben, vagy a családi életben, vagy mondjuk egy baráti körben, ahol független lehet az ember mindenféle ilyen befolyástól. És hát nagyon sok ember azt mondja, hogy valószínű, mint ahogy te is, nagyon sok érdekes dolgot felsoroltál, hogy ezt ez egyszerűen lehetetlen. Én pont azt mondom, hogy lehetséges? És hogy, hogy lehetséges? Hát, ha fölismered, akkor meg éppenséggel lehetséges. Na de hogy lehetséges, hogyha tényleg minden területen az élet, minden területen Vegyünk egy egyszerű dolgot. Mi az, amit az embernek föl kell ismernie? Azt kell fölismernem, hogy manipulálnak, vagy azt kell fölismerni, hogy az a dolog, amire rá akarnak lenni, az értelmetlen a számomra. Ez igaz. Tehát, ha mondjuk rájövök arra, hogy manipulálnak, hogy mit tudom én, a reklámok arra csábítanak, hogy, ezt, hogy azt a terméket vegyem meg, és hogy ennyien, ennyien, ennyi, miért, miért, miért nem választhatok én magam egy másikat, ez, ez a problémának a felszíne. Az, hogy elnye, belnye, miért ezt a pártot, vagy ezt a politikus választom, miért ne a másikat, ez, ez a felszíne. Hiszen a, a választásomnak a lényege nem az, hogy én tényleg eldöntöm, hogy mi van, hanem, hanem, hanem jellegében hasonló dolg közül akarnak választani, hogy ilyen autót vegyek, vagy olyan autót vegyek, vagy egyáltalán akarják autót venni. A probléma mélyebben van, van-e szükségem arra, hogy autóm legyen, van-e szükségem egy olyan politikusra, aki nem teljesít mondjuk... 5-10-15 éve nincs igazán nyomon kivethető teljesítés. Vagy -e olyan szükség, van -e, képviselheti-e a, a, a nézetemet egy olyan ember, akinek mondjuk a szavait nem lehet teljesen komolyan venni. Mm. Tehát ha én, azt, ha én hinni akarok abban, hogy amiket ő ígér, azok nekem jók, és a másik ígér egy nagyobbat, és akkor inkább abba fogok hinni, akkor tulajdonképpen azt történik, hogy a saját vágyaimmal csapom be magamat és ahhoz meg fogom kapni a megfelelő eszközt, mondjuk egy politikus képében, aki majd ígérget nekem és aztán majd azt mondom, hogy csalódtam, majd választom a másikat. Ahelyett, hogy azt mondanám, hogy maga az a dolog, amire vágyom, az hmm. ez, ez nagyon tetszik nekem, és egyből egy nagyon régi törz kapcsolatos történetet idézelő, és azt tetszett az a szó, amit mondta, hogy a vágy. Tehát itt alapvető egyik probléma, hogy milyen vágyai vannak az embereknek. És ott a történet szokratéssel kapcsolatos, és arról szól, hogy egyszerűen az Athéni piacon sétált, én vásár volt, és akkor hát ugyan rengeteg termék itt, és az ember elmegy egy piacra, bazársorba, vagy bolha piacra, hát iszonyatos mennyiségű, mindenféle kacat, meg lom, meg tárgy van. És hogy Szokratész járgálta a tanítvány meg mögött, és egyszer csak megszólalt, hogy Istenem, mennyi minden van, amire nincs szükségem. I'm the operator with my pocket calculator.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 az agymosás, hipnózis ö, területén. És ugye előző részben volt egy nagyon érdekes ö, terület, a Isten kapszulák. És én szeretném, hogy egy kicsit most ez, erre a területre áttérnénk, ugyanis olvashatjuk évtizedek óta különféle vallási csoportosulásokkal, vallási szervezetekkel kapcsolatban és olyanokkal is, akik nagyon komoly filozófiai alapokkal, történelmi alapokkal rendelkeznek, hogy szektáknak titulálják őket, és agymosásra való tevékenységgel vádolják, hogy a fiatalokat, meg más embereket megpróbálnak így behálózni, hogy tulajdonképpen az egy nagyon érdekes dolog, hogy mit nevezünk agymasásnak, mi az, hogy agymosás. erről már nagyon sokat beszéltél az első részben, hogy, hogy milyen, milyen finomút módszerekkel beszélnek, és tulajdonképpen szerintem itt az egyik probléma az, hogy ezekkel az agymosásokkal, ezekkel a reklám, meg egyéb filozófiai materialista törekvésekkel az embereket megpróbálják eltéríteni a természettől, a természetes élettől, a természet irányítójától és létrehozójától, és tulajdonképpen a úgymond materialista propaganda és tanításoknak. A, a lényege szintén egy agymosás. Tehát amivel vádolják a vallásokat, hogy az embereket megbutítják, tulajdonképpen ők ugyanezt csinálják, sőt szerintem sokkal durvább eszközökkelhez folyamodnak, mint úgymond egy, egy vallási tevékenységet végző ember. Tehát az, hogy az emberi erkölcsiséget, a lelkiismeretet ezzel a tudományos kutatással, úgy igyekszenek beállítani, hogy ez egy, ez, egy, ez egy állapot, ez egy helyzet, ez egy betegség, amit kezelni lehet, ez, ez szerintem már nagyon durva megnyilvánulása, úgymond a agymosásnak. Hát én úgy gondolom, hogy vannak, legalábbis találhatók olyan szempontok, amik alapján azért eldönthetjük, hogy agymosás, mint szörnyűség mikor következik be, hisz valójában, ha én azt mondom, hogy szeretnék megtisztulni, és szeretném kitisztítani a gondolataimat, szeretném, hogyha egy, átmennék egy agymosáson, mert szeretném, hogyha az a sok zavaros gondolat, az a sok vágy, ami nem vitt sehova, az a, az a reménytelen materializmus, amiben eddig éltem, az attól megtisztulnék, akkor is egyfajta agymosás, ez nagyon pozitív értelembe véve. Szeretném, hogyha megtalálhatnám azt a kapcsolatot, ami a lelki dolgokhoz fűz, és ezt átélhetném, és, és kézzelfogható valóság lenne, és ezért el akarom állítani az akadályokat úgymond az agyamból, tehát olyasmi a gondolataim közül, itt nyilvánvalóan nem az agyról, mint szervől van szó, hanem inkább a tudatosságunkról, a gondolkodásunkról, az eszméinkről, a képzeteinkről. Hát én azt gondolom, hogy ebben az esetben az agymosás, az szükségszerű olyan, mint a nagymosás. Tehát meg kell ezt különböztetni akkor attól, amikor ez kifejezetten manipulatív célokat szolgál. Például, hogy az ember egy bizonyos szervezetet szolgáljon, és mondjuk ő, ő minden ellenszolgáltatás nélkül mondjuk ö, adja át mindenét mondjuk egy személynek vagy egy szervezetnek, aki például kihasználja az embereket. Olyan embereknek például, akik nem méltol kell. Vagy egy olyan eszmének adja át. Vagy egy olyan pártnak, ugye amilyen múltban megtörtént, nem is egy esetben minden Ugye a németeknél, oroszoknál mindenütt megtörtént nálunk is, hogy egy olyan eszmének, pártnak, szervezetnek ajánlották fel az emberek a, tulajdonképpen mindenüket, az egész életüket, aki arra méltatlan volt, és ezt csak elvette tőlük, de gyakorlatilag utána félredobta őket. Tehát ebben az esetben az agymosás az káros természetesen. Hát ez nagyon érdekes dolog, mert ugye itt ebben a műsorban is sokszor elhangzott már sok érvet, meg utalást adunk a keleti kultúrára, a védégos kultúrára, a hinduizmus tanításaira, és aki, és például ők is azt tanítják, hogy főként azok számára, akik valami kis önmegvolosítást szeretnének élni az életükben, valami lelki útmutatás szerint szeretnének élni, azok számára nagyon fontos ugye elfogadni azt, hogy a világban való helyzetünket, hogyha helyesen akarjuk megismerni, és ebben a helyzetben helyesen akarunk tevékenykedni, és helyesen akarunk egy magasabb, nemesebb lelki cél felé törekedni, akkor ugye mindenképp fel kell ismernünk azt, hogy az öt érzékszerveinkkel tájékozódunk a világban. Ezektől kapunk, ezek által jönnek információnk, ami az agyba, a tudatba, az értelmünk által próbáljuk feldolgozni ezeket. De hogy a tényleg ezek tisztátlanak, úgymond az anyagi szennyező, mert senkinek nem tökéletes az érzékszervei, nem a, a tudatossága a tudata, az elméje, hogy tényleg, hogy te is mondod, ezeket meg kell tisztítani, tehát egy, egy, egy szennyezett állapotú helyzetben nem lehet tiszta képet kapni a világról, a saját életünkről, a saját lelki helyzetünkről, tehát meg kell tisztítani, tehát tényleg nagyon jó az, hogy, hogy bizonyos értelműben, hogy mondod, hogy szükséges van egy pozitív agymosásra, mert az ember úgy Gondolja, hogy szennyes a, a, a, a tudatossága, az élete, a lelki ismerete, a belső világa, akkor tényleg kell egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy nagyon alapos belső tisztítási folyamat, mert ezáltal fog ez a dolog megvalósulni, és ahogy a keleti kultúrákban és a keleti vallásokban tanítják, ez a tisztítás, az a lelki tisztítás, ez mind, mindig egy lelki felsőbb hatalomtól, tehát Istentől, a lelki világból származó úgymond tisztító eszközzel történik meg tökéletesen. És ezt olyanra hasonlítják, mint a napfelkelte. Tehát amikor az ember lelki dolgokat, tiszta lelki dolgokkal kerül kapcsolatban, az olyan, mint a napfelkelte a szívünkben, a belső lényünkben. Hogy amikor a napfelkelte van, ugye először nagyon sötét van, semmit nem látunk, nem tudunk különbséget tenni a tárgyak dolgok között, de hogy közel, közeledik a pirkad a napfelkeltre egyre jobban, egyre jobban, egyre tisztában látunk. És mi nagyon érdekes, még azt se látjuk, hogy mitől látunk, mitől van az, hogy különbséget törünk tenni tárgyak, dolgok között, és akkor a végül az, amikor feljön a nap, akkor meglátjuk magát az okot is, amiért látunk. Tehát ez a belső lelki megtisztulás ez ilyen értelemben nagyon, nagyon fontos dolog, és ez, hát tulajdonképpen ez minden vallás tanításnak, minden lelki tanításnak, szellemi útnak a, a fő irányon hogy ezt valahogy az ember megismerje, a gyakorlati életben megvalósítja, és ugye másiknak nagyon fontos, amit te is utaltál rá, hogy ilyen pártok meg eszmék iránt, hogy nagyon fontos, hogy az ember olyan támpontot keressen, ahol a, az meg a követői meg a tanítóinak az élete nem különbözik. Uh -huh. Mert ugye láthatjuk tapasztalatok a történelemben, hogy eszmeiség az teljesen másképp jött le az emberek számára, mint ahogy a képviselőik, azt hangosztották. Tehát ugye ez a régi magyar mondás, hogy bortiszik, iszik, a videt prédikál, de bort iszik. Hogy nagyon, nagyon fontos az, hogy új, olyan követőkre lejjem ebben a, a szellemi megtisztulásban, ez a belső megfürdésben, mosakodásban, hogy olyan tanárokat keresen, olyan vezetőket, akik szintén így élnek. Tehát akik tiszták minden napi életükben, és nem más beszélnek, mint amit cselekszenek. Ez nagyon nehéz dolog, mert ha szerencsés vagy, akkor, akkor találkozol ilyennel. És akkor ez a kérdés nem kérdés a számodra. Ha ellenben nem vagy olyan szerencsés, a kutatásod során sok olyan dologgal találkozhatsz, amit tisztátalannak fogsz élni, vagy az is. Például a legnagyobb nehézség az, hogyha érezzük, hogy egy tanításnak megvan a maga igazsága, de a közvetítői, nem képviselik azt tökéletesen, de mégis nélkülük nagyon nehéz hozzájutna ehhez a, a dologhoz. Például egy egyházi intézmény képvisel egy tanítást, és bizony a könyveik, a stb. csak onnan tudod, a magát a forráshoz csak rajtuk keresztül tudsz igazán eljutni, tőlük tudsz, még a jó dolgot is tőlük tanulhatod meg, de miközben tanulsz, nagyon nehéz kritikusnak is lenned egyúttal. Úgyhogy <kül> Ez fölveti az emberben azt a kérdést, hogy, hogy, hogy mennyire tud előrelépni. Én gondolom az embereknek nagy része éppen ezért szkeptikus, és ezért soha nem tud elköteleződni egy lelki úton igazán, mert látja azt, hogy, hogy főleg amikor intézményesült például egy vallás, hogy az mennyi ellentmondást hordoz magában, aminek tulajdonképpen nem, nem tartozik hozzá, és nem is kéne, hogy úgy legyen. De ennélkül nem kapja meg és olyan embereket kell tisztelni, akiket mondjuk például nem tud tisztelni, olyan embereket kell szennek tekinteni, akik hát ö, ö, talán mégsem azok olyan ö, dolgokat kell védenie, ami hát nagyon védhetetlen, tudod? hisz mi van akkor, amikor ö, mondjuk ö, mondjuk egy, egy, egy történelmi dolgot védeni kell azért, mert a mi vallásunknak ahhoz köze volt, vagyis annak a nevébe csinálták, és hát, most hogy mondjuk azt, hogy akkor ők tévedtek, és de ez most mégis jó, amit mi csinálunk. Én nekem éppen ezért az a véleményem, és ez nem nagyon különbözik attól, amit például az indiaiak gyakorolnak, hogy soha ne egy intézményhöz ragaszkodjunk, hanem mindig egy tiszta tanítóz, aki független. Tehát, ha valahonnan szeretnénk tanulni, akkor egy független embertől kell tanulni. Én, aki függ, Másoktól függ, az igazsága függ valamilyen körülménytől, egy intézménytől, egy, egy testülettől. Attól az embertől nem kaphatunk teljes százszázalékos tanítást. Csak olyantól, aki nem függ se tőlünk, se mástól. Ezért van az, hogy például egy, egy hiteles gurú, egy tanító annak ellenére, hogy kötelessége a tanítványnak támogatni a guruját, azt is lehet mondani, hogy nem fogadja el ezt a támogatást. Elfogadja, de soha nem válik lekötelezettjévé. Soha nem számít arra, hogy a tanítmány adjon neki valamit. Hm. Nagyon sokszor, akinek szerencséje volt ilyen személyeket álkozni, látja, hogy effektív az van, hogy ő, ha elfogadják a felajánlásokat, mondjuk egy adományt, akkor ők rögtön tovább, adják valami más célra. Nem tartják maguknál. Tehát nem, ők soha nem csinálnak például üzletet abból, hogy mondjuk tanítványaik vannak, vagy másokat segítenek. Ez egy nagyon fontos dolog. Sajnos, amikor van egy intézmény, akkor előtérbe kerül, hogy jaj, Istenem, hogy tartjuk fenn ezt az intézményt, és emberek, hagyjatok, működjünk közül. És maga az intézmény föntartása válik célá. És később a... a ott kialakulnak dolgok, ott feladatok keletkeznek, ott, ott, ott hatáskörök lesznek, ott embereknek az lesz az élete, és nem az lesz a lényeg, hogy mi volt a tanítás, és mi az értelmennek a dolognak, hanem az, hogy hogyan tartsuk fönn. És hát egy ilyen szép dologként ott van persze ez a tanítás is. Tehát ezek nehéz dolgok, mert az anyagi létezés, az azt igényli, hogy bizonyos dolgokat fönn is tudjunk tartani, működtetni tudjunk. Tehát, ha például az emberek össze akarnak jönni, és tanulni szeretnének, vagy me akarnak ismerkedni lelki akkor szükség van egy helyre például. Lehet, hogy szükségük lesz egy templomra, lehet, hogy szükség lesz valamire, egy könyvre. És ez pénzbe fog kerülni, stb. Tehát nem megkerülhetők ezek a kérdések, de résen kell lennünk, hogy, hogy mi az, ami a dolgokat működteti? Ezek az eszközök azok, amik dominálnak, és ezeknek a fenntartása a cél, vagy ez válik egy inkább célá, vagy pedig ezeket könnyű szívvel hagyjuk ott, lépünk túl rajtuk, amikor nem tudjuk őket használni. Nagyon érdekes, hogy a, épp most olvastam több helyütt is, védikus bölcsek azt mondják, hogy az ember ne akarjon sok és nagy templomot, drága templomokat építeni. Miközben sokan, akik ezt megtehetik, építettek nagy és drága templomokat Indiában is, de az ő tanítójuk mégis azt mondja, hogy ha megteheted, építsed. Na nincsen képességed, ne építse, akár ne építsél semmit nincsen az ember egy eszközhöz kötve. Nincs ahhoz kötve, hogy legyen egy temploma, legyen egy intézménye, legyen egy valami. Egyedül az igazsághoz kell, hogy kötődjön. Az fontos. És, és ez persze, mivel ezt közben kell megtanulnunk, lehet, hogy ezt nem fogjuk el összörre megérteni. Hisz lehet, hogy például valaki azt gondolja, hogy az én igazságom az, hogy én nem tudom, én muszlimnak, vagy hindunak, vagy mit tudom, én keresztények születtem, tehát én azt védem. És az az én igazsága. Amiközben rá fog jönni, hogy az igazsága nem ott van. Az igazsága, ott kell legyen a lelki igazság, hogy én lelki természetű lény vagyok valójában, és ami az igazi kötődésem, az egy lelki, egy isteni kapcsolat. Az igazságot itt keressük, ne pedig a, a színben, ami jellemez minket, vagy a, a külső kép, határozza meg azt, hogy mi a mi igazság. Hm. Tehát akkor tulajdonképpen elmondhatjuk azt, hogy ez az agymosás, meg manipuláció szempontjából az embereket lehet két részre oszlani, akik eleve áldozatai ennek az agymosás szisztémának, tehát képtelenek ellene fellépni, sodrodnak, mint a kis töredék, ágak, meg dolgok a nagy áradatban. De ahogy most beszélgettünk, kell egy másik csoportot is ö, ö, ö, ö, megfogalmazni, akik tudatosan vállalnak bizonyos fajta agymosást, ugye egy magasabb szellemi, lelki szinten. Szerintem érdekében. mindenki, aki tanul, az ezt vállalja. Amikor az beiratkozik ezt... az iskolába, akkor vállalja, hogy egy tanár ö, a helytelen elképzeléseket ki fogja javítani, és addig súlykolja, amíg azt meg nem érti az illető. Tehát magyarul az emberben ez teljesen egy természetes dolog. Hát igen, ő, most képzeld el, hogy a kisgyerek oda megy, és mennyi jött, meg ötöt, meg 5, az 102, vagy mi mond valamit. Ugye? Hát jó, ez talán csak játék, de lehet, hogy van valami naív elképzelése a világról, hogy nem tudom én mitől fagy meg a víz, vagy valami, vagy hogy lesz, a, nem tudom én mi. De amikor megtanulja, akkor először nem értél, mert más képzelt, ja ez így van. Ezek ártatlan dolgoknak tűnik, észre se vesszük, de végül is az történik, hogy, hogy valami fajta igaz dologhoz igazítja a gondolkodásunkat, miközben mi hajlamosak vagyunk valami, valami hát sokszor szürreális, vagy a belső vágyaink alapján elképzelt dologot valóságnak hinni, ami hát azért nem úgy van. Mm. Ugye volt egy nagyon híres indiai tanítómester, Bakti Sidnantasz, a úr, akinek volt egy megfogalmazása, hogy az a világban kétféle ember van a csalók és a becsapottak, tehát akik félrevezetik, meg az áldozatok, akikben részt vesznek. És ugye az agymosás dologban is, meg hogy az ember tényleg rábízza az életét másokra, akár ilyen iskolai szinten, vagy akár egy lelki folyamat, lelki végzés szintjén, tehát hogy elfogadja azt, hogy kell egy magasabb tekintély, egy magasabb irány iránymutatás, hogy, hogy vezesse ezen az úton. Nekem erről csak az jut eszembe, hát kb. egy ezelőtt egy társaságból beszéltünk erről, és ott egy nagyon jó frappáns dolog, frappáns példa jött erről. Elő, ott a háziasszony például éveken keresztül ugye a hagyományos ilyen meg olyan tévében reklámozott mosószerekkel tisztította a ruháját, míg nem a, a szintén egy baráti társaságom hallotta, hogy van ez úgynevezett mosódió, ami természetes és nagyon szuper, meg így meg úgy, és áttértő is erre a mosódió szisztémára és, és teljesen jól bevált neki, és nem használ már semmilyen ilyen másfajta mosószereket, és akkor beszélgettünk szintén ilyen hasonló, ilyen spirituális lelki dolgokról, nagyon szépen fogalmazta meg ezt a dolgot, hogy számára az életben is ez, ez, ez a váltás, az életváltás a lelki dolgok felé, ez olyan volt, mint hogy a materialista mosóporokat, tehát a régi mosóporokat egyszerűen kidobta az életéből, tehát ő is igényelt ezt a belső tisztulást, használt is, csak egy olyan tisztulási folyamat, egy olyan, olyan ö, tisztulási eszközöket használt, ami nem a lelkiség, hanem inkább a materialista szemléltet tükröződött hogy számára ez a mosódió használat, ez pedig ez ilyen, ilyen spirituális, lelki tisztításával, vált, mert, mert természetes, egyszerűbb, és normálisabb, mm. közelebb áll a természethez, meg az emberhez, meg hasonló is. Valahogy így fogalmazta meg ezt ez a dolgot. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert tulajdonképpen valóban arról van szó, hogy, hogy mindig tanulás az, ami, ami történik. Még akkor is, hogy valaki azt mondja, hát engem nem érdekel a tanulás. Ő is tanul, mert valaki megmutatják, hogy ez az út, és neked ehhez kellene alkalmazkodnod, ha ezt és ezzel akarod érni. És hogyha mondjuk valaki e, abban a gondolatmenetben él, amit tulajdonképpen a mai világ e, tükrözés, azt lehet mondani, hogy a, a, a reklámok azok csak e, e, ilyen, e, hogy mondjam csak, tehát szinte tömörített jelképei ennek a, a vágyakozásnak. Ugye a reklám az mindent úgy összefoglal, de nem a reklámok okozzák a problémát. A reklámok azok csak megtalálják azt, hogy hogy lehet ezt, ezt hiper e, durván összefoglalni, és nagyon erőteljes hatásként. A problémát ott okozza, hogy az ember jobb szeretne lenni a másiknál, gazdagabb akar lenni, első akar lenni, ő akarja a dolgokat birtokolni, az ő boldogsága a fontos magának a máséval nem igazán akar törődni. Ha valakit szeret, akkor az csak addig tudja szeretni, ami igaz neki, hasznos, stb. stb. Ezek rendkívül problematikus vágyak, és ehhez nagyon jól illeszkedik, illetve hát emiatt létezik az a világ, azt mondja, hogy többet, jobbat, újat cseréd le, jobb legyél új ruhába új autóba, új, és a többi meg kell mutatnod, hogy ki vagy te egy egyéniség vagy mert nem tudom, milyen ruhád van, stb. tehát ö, ez egy manipuláció. Ezt az ember maga választja, mert azt a dolgot akarja elérni. És ez nagyon sokat kell tanulnia. Egész egyetemek vannak, amik ugye arról szólnak, hogy hogyan tudod az üzleti életben ezt a világot ezt szerint működtetni, és ezt minden csinyabinyát meg kell tanulni. Még olyan dolgokat is, amik már-már spirituális jellegűek, például ahhoz, hogy többet nyerje, lehet, hogy a durva önzés helyett az önzésnek valami kifinomultabb módját kell választani, ugye? Mint ahogy például az, az üzletben a durva nyerészkedő ö, mit tudom én milyen ö, versengő üzleti modell helyett ott van például a multilevel marketing szisztéma, ami tulajdonképpen megosztja a nyerességet, és tulajdonképpen arányos azzal, aki mennyit dolgozik, de végsősorban a problémát nem ö, lépi át, hisz, ha nincs egy bírvágy, egy, egy, egy anyagi cél előtted, amiben meg akarsz valósulni, akkor nem fogsz hajtani arra a pénzre, amit annak a révén meg fogsz szerezni. És ezzel teljesen szemben áll egy lelki felfogás, ahol, az, ahol azt mondja, hogy a megtisztulás azt jelenti, hogy én ezektől a hamis, föntartatlan élet céloktól kívánok megtisztülni. Hisz a pénz nem boldogít, a szépség nem örök, stb. stb. Ezt tulajdonképpen mindenki tudja, de senki nem hajlandó gondolni, hogy ez mit jelent. Hogy akkor mi az érték? Akkor mi boldogít? Ugye? Akkor hol a szépség? És akkor el kell kezdeni kutatni, hogy igen, hol a szépség? Hogy az belül van? Hogy az? De az miből fakad ki? Hogy az, és akkor én nem vagyok képes, mert valami akadályoz, mert valami szennyez ugye valami befedi azt a szépséget, ami nem van, tehát ezt hogy, hogy hozom felszére, és ezért beszélünk megtisztulásról tulajdonképpen. Igen, ez nagyon fontos tényleg, hogy az embernek törekednie kell. tehát most tényleg fel kell ismerni, hogy ne egy, egy sodró ág legyen ebben az áradatban, hanem képes legyen egy, egy olyan, mint a hogy mondják, ezek a csónakosokat, akik ez a vadvízi elvezősök, hogy képesek legyenek irányítani. Ott alul vannak a fejállatok. Haló? Haló, jelenleg, Tessék! Lehet hozzászólni. Igen, két? lehet. Na, nem hallom az egész busot, mert nem tudom hallani, de ideként hallom részleteket, és arra lettem figyelmes, amikor azt mondta hogy ott kezdődik a baj, hogy ugye az emberek az ember gazdagabb akar lenni, meg jobb akar lenni a másiknál. És, és, és itt eszembe jutottak az én gondolataim ezzel kapcsolatban, hogy mert én azt szoktam gondolni, hogy az, az alap tétel, amitől így hát elkezdenek rossz irányba menni a, a dolgok, az, hogy az, az embereknek valamilyen fajta kisebbségi érzése van a másikkal szemben. És hát mi már beszélgettünk a, a nevelés fontosságáról. Igen. Hát mondjuk az én véleményem szerint a, a világ jobbításának az egyik alapköve. És és hát és hogyha erről van szó, tehát azt hiszem, hogy ezeket a bizonyos komplexusokat tehát hogy mitől akar valaki, miért akar valaki szebb és gazdagabb lenni, mint a másik vagy jobb, mert összehasonlítgatja magát, mert ezek szerint kevesebbnek érzi magát. De honnan jön ez a dolog, hogy. hogy, hogy tehát én, én azt hiszem, hogy, hogy ezek kezdődnek gyerekkorban, amikor olyanokat hall. Tehát hogy ezt már így a szülőktől halljuk, ezt a fajta összehasonlítást például. meg hogy te nem vagy elég jó, meg stb. És, és hát szóval csak úgy így visszatértem, visszatértem így magamban a, a, a nevelés fontosságához, hogy hogy ezek a bizonyos komplexusok meg összehasonlítgatás, meg jobb akarok lenni, ezt, ezt sajnos már így a szülők kezdik el beépíteni a, a gyerekekbe, tették ezt 100-200-300 évvel ezelőtt is, nyilvánvalóan és, és hogy, hogy amikor azt mondjátok, hogy, hogy megtisztulás, ez számomra itt azt jelenti, hogy ezektől a gondolatoktól ezektől az időáktól való, való megtisztulás és nem lehetséges, hogyha a gyerek mondjuk esélyt kapna arra, hogy saját magát fölfedezze, mint egy, mint egy szellemi, lelki lényt, akkor, akkor nem lenne soha többi kisebb rendőségi érzése, mert tudná, hogy ő, ő kicsoda, Igen. és ugyanúgy képes van, a másokat is megbecsülni. Hát én azt hiszem, hogyha nem azt hallja nagyon sokszor egy gyerek kiskorában, <gül> hogy te rossz vagy, te nem vagy elég jó, te, hát olyanokat tudnak mondani, hogy megmondanak is, hogy a szülőknek közvetítenek a gyereket. Tehát nem, nem lefele nyomnák ez irányban, mm -hmm. hanem, hanem, hát mondjuk azt, hogy dicsérnék a gyereket, amikor lehet, és, és, és támogatnak, és segítenék. És hát a gyereket nagyon sokszor meg lehet dicsérni és elismerni. Akkor, akkor lenne szerintem képes-e fölfedezni önmagát, és, és nem lennének akadályok. De, de ezek a negativizmusok, ezek akadályokat építenek föl önmagával szemben, mert, mert nem önmagát látja, hanem egy hamis képet, a rosszat, aki ő nem rossz, és, és az ügyetlen pedig ő nem ügyetlen, esetleg valamit valamikor rosszul csinált, de attól ő még nem, nem ügyetlen ember, vagy ügyetlen kedett, tehát nem szemérthető. Ha hát mondjuk ö... azt, hogy rosszul csinált, ugye ott van egy értékítélet, amit, amit mi az kijelentjük, az az hogy ez rossz, helyez, igen. igen, hanem mondjuk, na szóval... Na például azt mondjuk a 5 éves gyerekre, hogy hát te nem tudsz rajzolni, mert ez a krikszaksz, ez nem rajz. De hát, hát a lényeg az, hogy, hogy azért, mert uh -huh. szerintünk valamit nem jól csinált, uh -huh. azért ne süssük rá, hogy ő egy ügyetlen vagy egy rossz gyerek. Uh -huh. Meg hogy szerintem a, a gyerekekben például az a versenyszellem sem igazából, tehát hogy ezt is valahol a felnőttek ültetik be, uh -huh ezt a túl korai és, és a nem már az egész sokkal erősebb és, és fölösleges versenyszellemet pont a, a napokban mesélte valaki hogy hogy hát mikor a gyerekem itt 6 éves volt és elkezdtek focizni a, a többiekkel és hát őket nem érdekelte a, a versenyszellemek, hogy ki nyer de bezzeg mi ott szülök kint a pályas szélén uh -huh. mi ott mi ott, nem tudom én, kiabáltunk és trukkoltunk, és, és nekünk volt az fontos. Ez fontos. mert tulajdonképpen ez a manipuláció. Hát ez mert ő áll... ezt a mintát látja a szülőben, és a, nem is gondoljuk végig, de, de tulajdonképpen ezt a gondolati mintát átadjuk neki, megtanítjuk, ezt sugaljuk, hogy ez az igazi, ez az igazi, mert ez, a, ez én vagyok a, a szülő, tehát én vagyok neked a hiteles Igen, tanító. Igen. Úgyhogy lassan ezt megtanulja. Igen. Igen, és hát ugye azt tudni kell, meg azt tudjuk, hogy, hogy a, a szülőnek a, a mondása, a viselkedése, az, az nagyon példa, Úgy például, a gyerek nagyon figyel arra, ő azt, azt tényleg úgymond két pénznek uh -huh. veszi, hát, nem? És, és hogy akkor ez itt fontos, Nem tudom, mi mikor csatlakoztál, éppen erről beszéltünk, hogy ez a, a tanár, a tanító legyen, ez a hivatásos tanár, vagy a szülő, vagy bárki, hát, akit hát. valaki elfogad hát. ö, nagyobb ö, hát. nevelőnek, tanítónak hogy az ne csak elméleti életet éljen, tehát beszéljen, hanem azt a mindennapi gyakorlati életében úgy is éljen. Tehát Igen. Indiában ez, ezért mondják, hogy az a hiteles tanító legyen az apá, a szülő, tanár, Igen. vagy lelkivezető, Igen. akinek az elméleti tanítása megtalálható az ő mindennapi gyakorlati életében. Igen. Tehát ugye nem az a vizet, na, tehát bort prédikálok Igen. és vizet Igen. beszél, iszok. Igen hanem tényleg egy olyan hiteles képzeletet ad annak az az életével, ami maga már a példamutatás ereje, ugye, hogy sokkal erősebb, mint amit mond. Igen, Tehát vagy mondják, Ha mondjuk, látják, hogy él, az már egy, egy, egy vonzalom, automatikusan vonzódnak hozzá. Hát ez igaz a mesterekre, de ha a szülőket veszük, akkor ne legyünk ennyire, ne, nem tehetjük ennyire magasra a mércét, de már megelégedhetünk azzal, hogyha nagyon törekszik rá, mert euh, még nem olyan a, a társadalmiak, nem olyan a helyzet, hogy olyan sok példamutató ember lehetne, és, és mindenkinek nagyon nehéz azzá válni. Hát azért mert nem az azt van, örököltük, kaptuk. Ne kívánjunk lehetetlen, hogy az emberektől, így, így egyik ponttól a másikra. Igen. De még azért az első tőlem. mester az a, az apa, meg az anya. Hát igen. És ha ők elrontják a gyereket, akkor már még az is lehet, hogy sose fogja fölismerni utána a mestert, mert, mert annyira uh, zavaros vagy torszképet kap a világról, hogy nem is fújja már érdekelni. Ezért is nagyon érdekes a keleti kultúrákban az, például az indiai embereknek és az európai civilizációban a gyereknevelés közötti különbség. Mm. Hogy ugye sokszor az európaiak azt mondják, hogy hogy milyen furán megnevelik nevelik a gyerekeket, meg, meg fanatizmusra, vagy valamit. Egyszerűen csak az életre nevelik föl, az életre tanítják meg. Én emlékszem gyerekkorom, amikor iskolában jártam, akkor volt Ilyen, ilyen iskolai foglalkozás, ilyen politechnika, ahol tanultunk ezt meg azt, a lányok közben meg tanultak főzni, meg sütni, meg ezt meg az ilyen, ilyen dolgokat, női dolgokat. És Indiában is a fiatal lányokat például a szülők arra nevelik, hogy milyen anya legyen. Hát ez nagyon Tehát nagyon arra van. nevelik, hogy, hogy gondoskodj a családodról, a gyerekedről, a férjedről, a háztartásról. Tehát ott, ott ez egy életeszmény, amit tovább akarnak örökíteni. Na most a mai Hát a európai civilizációban nem minden esetben látjuk azt, hogy a szülőnek egyik fő kötelessége, meg tevékenysége lenne az, hogy ha hazajött a kislányom, gyere, próbáljunk meg főzni valamit közösen, hogy megtanult, hogy kell főzni, vagy figyeljön a takarításra, vagy mit tudom én a családi dolgokról, hát hanem igen, mit tudom igen. ott a számítógép, én nem érek rá, meg jó, ha mennyire az utcára, strandra, vagy akárhova csinálja, amit akarsz, mert nincs időm. Mondjuk ez az európai kultúrának is egy nagy problémája, tehát eleve úgy rendezkedik be, hogy nem is akarja ezt, meg nem is tudja, mert ugye erről beszéltünk itt az elején, és a nagyon sok jó példát elmítette, hogy a reklámok, meg egyébek, hogy térjszik el az embereket a természetes élettől, mm. és hát ez, ez, ez az igazi agymosás, és tulajdonképpen a családnak, a szülőknek is egy hatalmas nagy feladata az, hogy a gyermekünknek milyen példát állítanak, Igen. hogy pozitív agymosásban részesítse. Hát van még feladatunk. Talán a szülőket egy iskolába be kéne életni, például egy szülők iskolájába. Igen, ezt mi már megalapítottuk, ezt a szülőiskolát, és e, csak még a gyakorlatban nem működik, Igen. de egyébként e, nagy örömmel olvastam a nőklapjában, hogy állítólag Németországban már nagyon sok szülőiskola van, Na, most hogy ezek milyen szellemi céggel, és hogyan működnek, azt nem tudom, de legalább már a kezdeményezés Viszont megvan. Viszont igény biztos, hogy van, mert ugye én és a barátaim a több évet csinálunk például a gyerektáborokat, és mm. nagyon sokan az utóbbi időben mondják, hogy hát miért nem csinálunk családi táborokat, vagy felnőtt táborokat. Végül, Tehát igen. ne csak a gyerekeket végül, tanítsuk jó. arra, hogy hogy kell kosarat fonni, meg mi a méhészkedés, meg kenyeret sütni, meg természetes élet, természetes gondolkodás, hiszen ott a táborban teljesen extázisban van, de amikor végig a tábornak két hét után hazamegy, és uh -huh. dur mint egy górdiusz, hogy csomót szétvágták az ő lelki, lelkes kis világát ezen a területen, mert hazamegy, és abszolút semmilyen folytatást nem Jó, kap. Nagyon tetszik ez az ötlet. Hogyha megengeditek, akkor azt a gondolatot még elmondom, mert most így elkanyarodtunk, hogy nekem ez egy ilyen fő gondolat, hogy, hogy, ha, hogy kialakul, hogy, kialakul a, a, hogy miért akar valaki szebb, és jobb, és okosabb, és gazdagabb lenni. Tehát, hogy, hogy az egyik nagy hiba, amit el, elkövethetünk, és elkövetünk, szerintem ez a a gyerekeknek így a hát gyakorlatilag a sárba ciprása mert amennyi amennyi letolást és és, és negatív jelzőt egy, egy kis gyerek hall az életében önmagával kapcsolatban az valami irdatlan mennyiség általában mivel ezt a szem el lehet mondani szóval szégyenletes tényleg ahogy a felnőttek uh -huh. viszelkednek ez, ez sajnos így van és nem veszik, veszik észre hogy hánykor hülyézik uh -huh. le most a hülyei helyett másokat mondanak de uh -huh. a gyerekeket tehát, hogy, hogy ez a nagyon fontos szerintem, hogy hadd legyen már tisztá, tisztában egy felnővő gyerek azzal, hogy őnek ilyen, milyen értékei vannak, de semmi különösekt nem kell tenni, tehát nem arról van szó, hogy most most itt el kéne olvasni 80 könyvet, és itt ezt nagyon meg kell tanulni, egyszerűen arról van szó, hogy, hogy, hogy nem finni őt, és, és nem rossznak, és nem ügyetlennek, és nem tudom minek, hálátlannak, meg nem tudom minek titulálni, hanem észrevenni az, az ő jó törekvéseit, és amikor lehet azt támogatni és megbicérni. Én, én legalábbis ezt ilyen egyszerűnek látom. Ez így is van, és én is szeretném elmondani hogy egyik lelki tanítomnak a példázatát erre, ő mindig arra tanított, és nem csak fel, vagy gyerek, hanem felnőttekkel kapcsolatban is nagyon igaz és helyt állok el, hogy legyen az, amit te is mostan uh -huh. mondtál. Ő azt mondta, hogy minden hamu alatt van valami kis parázs, uh -huh. És ne azt nézzük, hogy a másik embernek milyen rossz tulajdonságai Igen. vannak, mert mindenkiben van rosszul hanem keresjük meg, lehet, hogy csak az az egyetlen egy jót, ami benne van, valahol van egy kis parázs, és azt próbáljuk éleszteni, arra hordjuk a füvet, a gajat, a rönköt, meg, meg a minden éghető eszköz, hogy az legyen uh, minél erőteljesebb. Ez szép hasonlat, mert ide kapcsolódik még az erekóhúzás, hogy, hogy sajnos nagyon hát beleesnek a szülők abba a hibába, és biztos ezt is tanultuk valahol, hogy, hogy képesek a rossz indulatot látni a gyerekből tehát már a két éves, három éves gyereknek azt mondja, hogy ő most azért dobta el azt a valamit, hogy nekem nekem rossz, engem idegesítsen, engem bántson mm. az már nem jut eszébe, hogy esetleg előtte én kiabáltam rá vagy, vagy én voltam vele tehát hogy a gyerekben az, valami másból adódott egy feszültség, mert ennek ilyen mechanizmusa van a gyerekben adódott egy feszültség, kívülről jött a feszültség, erre elkezdett eldobálni, vagy kiabálni, vagy nem tudom mi de a szülő azt mondja, hogy na, engem akar idegesíten ha, ha, ezt, ha ezt észre tudnák, tudnák venni a szülők nagy része, azt hiszem, hogy ez, ez már egy nagyon nagy segítség lenne, hogy a gyerek nem akarja őt bántani, és nem akar neki rosszat, és senkinek sem, hanem, hanem éppen adodott egy szituáció, ami... a gyerek életét. Igen, igen. igen. Köszönjük, Köszönjük szépen, nagyon jó egyszer. volt. Szerintem nagyon fontos, amit, amit mondott be. Azt hihetnénk, hogy most csak a gyerekekről volt szó, és utána ez, ennek nincs jelentősége, de ez nem így van. Amit gyerekkorban velünk plántálnak, amit tapasztalunk, amin így keresztül megyünk, az az egész életünkre kihat, az világot úgy fogjuk látni, hogy olyan félelmeink lesznek, úgy fog hozzá a dolghoz, és nagyon-nagyon hosszú idő, amíg az ember ezt föl tudja ismerni, hogy, hogy, hogy hát a dolgok nem így vannak. Igen, és nagyon ezek font... bejegnek én, szinte és igen, tényleg nem akarom önmagamat ismételni, de nagyon fontos az, az tényleg az, hogy, hogy felnőtt korban is az ember próbálja meg mert ugye mindig változik az ember van aki 30, 40, 50 vagy vala, valamikor mindig azért az ember az élete folyamán sokat változik szellemileg is a felfogása élettörekvése, életcéljai élet számára és hogy tehát, ami, ami, ami, amit az előbb említettem lelki tanítónak a, a, a példázatát, hogy tényleg mindenkiben a jót próbáljuk megtalálni, és azt próbáljuk segíteni, mert az, az számára is egy nagyon pozitív dolog, lelkesítő dolog, még a legrosszabb ember számára is előbb vagy utóbb lelkesítőleg hat, hogyha van valaki, aki akiben azt tapasztalja, hogy úgy irány, úgy viszonyul feléje, hogy tényleg nem a hibáit, a negatív dolgait látja, hanem tényleg a, a pozitív dolgokat és azt segíti. És ugye erre szám, számtalan terápia, meg lelki kezelés és alapszik ezen, hogy, hogy igen, a másokban a jót kell nézni, és azt kell segíteni. És tulajdonképpen végezetű talán leszügeszhetjük, hogy agymosás van a világban reggeltől estig, negatív vagy pozitív szinten, de szerencsére van pozitív szinten is, és hogyha az ember akarja, van lehetősége a pozitív irányt választani, és azon belül is azt, hogy saját maga, meg mások felé is pozitívan, ő viselkedjen, úgymond agymosás téren, mert ha mosni kell, akkor már inkább ezt a mosódiót használjuk, mint a XY vagy Z vegyi kollekciót, ami természetellenes. Köszönjük, hogy velünk voltak, két hét múlva megint jelenkezik a Kréta adása. jó mosást kívánunk mindenkinek, addig is viszontlátása, viszontállást!